السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الشكر وبه أصبحنا وبه أبسينا وبه نحيا وبه نموت وإليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man ittaba'ahu najah wa man takhallafa 'an sunnatihi dhalla wa ghawah amma ba'd segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana miliknya lah segala bentuk pujian dan kepada lah segala bentuk kesyukuran dan dengannya kita berada di waktu pagi dengannya atau karenanya pula kita berada di waktu sore dengannya kita hidup Demikian pula dengannya kita mati dan saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa dan bahwa dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan siapa yang mengikutinya, mengikuti jalannya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang menyelisihi jalannya, maka ia akan tersesat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. أبائي وإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أرقدوا نعيمي، dan saudara saudara kami dan saudari saudari kami بقي معنا جملة من الأحاديث، بسماكة ببربع حديث حديث، تتعلق بفضل الصحابة وبعض فضائلهم yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat wa tarkal khouq فيما شجر بينهم dan bercerita tentang sebagian apa yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fa naqra'u minha ma Maka kita akan membaca darinya apa yang mudah insyaallah. Wa minha Meyataglam biahadis almubashirina biljannah. Dan diantaranya adalah hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang diberi kabar gembira bahawa ia termasuk dari penduduk surga. وقبل أن نقرأ الأحاديث أملي عليكم هذه المسألة. Dan sebelum kami membacakan hadis-hadis ini saya akan mengimlakkan atau mendiktekan kepada kalian beberapa permasalahan berikut. Man kana ma'ahu daftaruhu wa qalamuhu falyaktub Barang siapa yang memegang pena dan buku tulis, maka hendaklah ia menulis apa yang akan kami sampaikan ini. Al mubashshiruna Orang-orang yang diberikan kabar gembira bahwa ia termasuk dari penduduk surga ada beberapa bagian Al-Qismul al Awwal umumus sahabat wa Bagian yang pertama adalah keumuman para sahabat dan keseluruhan mereka Allah 'azza wa jalla di surah Al-Hadid la yastawi man anfaqa minkum min qablil fath wa qatan Ulika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatilu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menginfakkan harta mereka sebelum ditaklukkannya kota Mekah dan berperang dengan orang-orang yang menginfakkan harta mereka setelah di taklukkannya kota Mekah dan setelah mereka berperang. فذكر الله عز وجل فضل من آمن وانفق قبل فتح مكة على من آمن وانفق بعد فتح مكة. Maka Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang beriman dan berinfak sebelum ditaklukkannya kota Mekah daripada orang-orang yang beriman dan berinfak setelah ditaklukkannya kota Makkah. Tsumma qala ta'ala wa kullan wa'ada Allahul husna wal Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan semuanya ia telah dijanjikan baginya surga. Al husna dan al husna adalah surga. Al qismu tsani Bagian yang kedua, mensehida Allah wa Rasuluh Lham bil Jannah, Wahum Taifah Ahl Ghazwa, bahwa orang-orang yang diberi kabar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari penduduk surga, mereka adalah setelompok orang dari kalangan para sahabat, yaitu orang-orang yang mengikuti peperangan. Wahulah anwa' dan ini pun terbagi menjadi beberapa macam. Wahid Ahlul Bai'atir Ridwan. Yang pertama adalah para sahabat yang menghadiri Bai'atur Ridwan. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Laqad 'anil mu'minin alladzi yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Allah, Allah wa ta'ala berfirman Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiat Muwahhi Muhammad di bawah sebuah pohon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan yalja ayadkhula an-nar ahad ba'a tahta asy-syajarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang menghadiri atau melakukan bayat di bawah sebuah pohon. Wakanu khabar min alif dan mereka kurang lebih uh, 1,500 orang. Anwar Sani Ahlu Bajr. Kemudian jenis yang kedua adalah mereka yang mengikuti perang badar kama sa'i fil hadis la'alla innallaha tala'a ala ahli badr faqala e'malu ma syi'tum faqad ghafartu sebagaimana yang akan datang nanti di dalam sebuah hadis nah. sebagaimana yang nanti akan datang di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memeriksa hati-hati para sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian Allah mengatakan, lakukanlah apa yang kalian hendak lakukan, sebab sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian. Saya sih tanggipu ada hadis ini, insya Allah dan akan datang uh, komentar dan penjelasan tentang hadis ini, insya Allah. Bagian yang ketiga, 10 Mubashsharon bil Jannah adalah sepuluh orang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari penduduk surga. Ughulah 10 dan mereka para sahabat yang sepuluh ini adalah. Takutusu di Emrahim, artinya, khusus di Emrahim. Mereka memiliki keistimewaan dengan dua perkara. Awalan, An-Nakuluh min al Muhajirin. Rabbul Ya Yang pertama, bapa mereka seluruhnya termasuk dari kalangan orang-orang Muhajirin. وثانيا أنهم ذكروا في حديث واحد yang kedua, mereka disebutkan dalam satu hadis yang sama. Walihaa yuqal al-Ashar al-ubashshur bilJannah. Oleh karena ini, mereka digelari dengan 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahawa mereka menjadi penghuni surga. Lainlah omzet kuri hadis wajib, dikarenakan mereka disebutkan di dalam hadis yang satu. Wahyandakom kluhup menel mukhajirin dan dikarenakan mereka seluruhnya termasuk dari kalangan orang-orang mukhajirin. Wila wal mubashshurun bin Jalla kathir. Namun ya sebenarnya orang-orang atau sahabat yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari penduduk surga sangatlah banyak. Wahomal fesmurabir dan mereka lah kelompok yang keempat. Wahabul Mubashsharona bil Jannah bi a'yanih mu asmahih. Yaitu orang-orang yang dikabarkan bahwa ia termasuk dari penduduk surga disebutkan individu-individu mereka dan nama-nama mereka. غير العشر المبشرين بالجنة. Yaitu selain 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW termasuk dari penduduk surga. Semua mereka, Abid Ibn Qais Ibn Shammaz. Di antara mereka, Abid Ibn Qais Ibn Shammaz. Dan di antara mereka, Abid Ibn Salam. Dan di antara mereka, Bilal Ibn Abi Rabah dan di antara mereka Bilal bin Abi Rabah muadzin Rasulullah sallallahu Mu alaihi wasallam muadzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum wa ghairuhum aw ghairuhum mimman jaa bil ahadith dan selain mereka dari orang-orang yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih alad imanu daud haddzana muhammad bin al-ada haddzal islam samna al عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ضال من المازني المقال وسفيان أي أخبرنا سفيان عن منصور وهو من المعتمد عن هلال بن يساف نعم. ركَّتَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami Husain dari Hilal ibn Yasaf dari Abdullah ibn Zalim dan beliau berkata dan juga menceritakan kepada kami memberitakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Hilal ibn Yasaf Sufian ialah Thawri dan Sufyan di sini adalah Imam Sufyan al Thawri dan Mansur ibn al dari Mansur ibn al mutamir wa ibn dan Husain ialah Abu Abdullah dan Husain دري هذا لا ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن ظالم المازني دري عبد الله بن ظالم المازني وقال أبو داود ذكر سفيان رجلا فيما بينه أي بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم المازني وسيأتي أن هذا الرجل ستأتي تسمية ابن حيان ستأتي نعم oleh Imam Abu Dawud mengatakan Imam Sufyan menyebutkan seseorang perawi antara dia dengan Abdullah bin Zalim al Mazini dan akan datang nanti di dalam hadis yang berikutnya bahawa seseorang yang disebutkan oleh Sufyan adalah Ibn Hayyan Qala sami'tu an'abdillah ibn Zalim Al-Maziri Qala sami'tu Sa'id Ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu dari Abdullah ibn Zalim al-Mazini dia berkata aku mendengar Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu ia mengatakan qala Lama qala lamma qadma kufah ila al-Kufa amiran wa lam huna wa ta'ti tasmiyatuhu al-mughirah ibn shu'bah radiyallahu anhu ia mengatakan tatkala datang si fulan ke kufah dan dia di sini adalah seorang gubernur namun dia tidak menyebutkan namanya dan nanti dalam riwayat yang lain ia disebutkan namanya adalah al-mughirah ibn shu'bah aqama fulan khateeban aw qama bidun aqam okay ai aqama rajulan yakhtubu bayna yadayhi lin kemudian si fulan berdiri di hadapan manusia dalam rangka berkhutbah fa hadha al khatib tajawaza fa min ali radhiyallahu anhu arda kama sayati mata khatib ini berlebih-lebihan dan ia mencela ali bin abi Talib radiyallahu anhu sebagaimana yang akan datang. Dari apa yang terjadi di dalam masa-masa tertentu yang di dalamnya terdapat celahan celahan maka ia dinamakan atau disertakan dengan yang namanya fitnah. Wal wajib fi hadhihi al fitnah allati waqa'at huwa al imsak wal Dan yang wajib dilakukan ketika terjadinya fitnah ini adalah menahan lisan kita dan tetap ya memohonkan rida Allah untuk seluruhnya. Fa akhadha qala Abdullah al Mazini fa akhadha bi yadi Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu Ala tara al -zalim, al al al al al okay. kemudian Abdullah ibn Dhalim al-Mazini mengatakan lalu Sa'id ibn Zaid memegang tanganku lalu dia berkata tidakkah engkau melihat kepada seorang yang zalim ini yaitu seorang khatib tadi dan bukan al-Mughirah ibn Shu'bah وفي هذا المسارع إلى إنكار الباطل والبدعة ما لم تترتب مفسدة أكبر. تيب di dalam perkataan Said ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang bersegeranya mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang menyelisihi selama pengingkaran tersebut tidak mengakibatkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besar. Wa fi hadha anna man min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad zalama nafsuh. Dan dari sini juga dipahami bahwa siapa yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berarti ia telah menzalimi dirinya sendiri. Qala Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu فأشهدوا على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدتوا على العاشر لم إيثم وقال ابن إدريس والعرب تقول آثم يعني قال لم إيثم أي لم آثم قلت ومن التسعة نعم لم آثم يعني آثم لم آثم يعني آثم لم آثم نعم إذا Dekatul Gaşr, ولم أيثم. Ayuhan ini bermakna ašm dari al-izm. Dustu ašm an. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, maka aku mempersaksikan sembilan orang sahabat bahawa mereka berada di dalam surga. Kalaulah aku mempersaksikan kepada orang yang sepuluh, maka aku tidaklah berdosa. Kata Syeid ibnu Zaid, kata Rasulullah SAW, "Wahai orang yang berada di Hira, buktikan Hira. Sebab itu tidak ada orang yang berada di sana kecuali Nabi, atau sahabat, atau seorang yang berjalan di berkata, "Orang Arab berkata, dan orang-orang Arab mengatakan, 'Asam', dan aku mengatakan, 'Wamanitisah.'" Siapakah sembilan orang yang engkau persaksikan di dalam surga itu? Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahwa ala hira', yaitu beliau berada di atas gua Hira'. Nah, itu maksud hadis qara'tu qala asbath hira' innahu laysa alayka illa nabi au shiddiq au shahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tenanglah wahai Gua sesungguhnya tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi atau seorang yang jujur." فالنبي هو صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو صلى الله عليه وسلم. Maka nabi yang dimaksud di sini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, was-Shiddiq Abu Bakar. Dan yang dimaksud dengan asyidq di dalam hadis ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. والشهيد هنا ليس المراد واحدا وإنما جنس فلان شيء جنس الشهداء فهي الكلمة تدل على أكثر من واحد. dan kalimat syahid di sini bukan menunjukkan satu orang melainkan ia menunjukkan jenis yaitu jenis para sahabat yang syahid. maka dia di sini adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang banyak waqad kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ala jabal hira' wa uhud sebab bersama nabi sallallahu alaihi wasallam di atas gua hira' dan di atas gunung uhud ma'a abi bakr siddiq bersama abu Bakar as-siddiq umar wa usman ali terdapat umar Uthman dan ali radhiyallahu anhu wa kulluhum matu syuhada' Dan mereka seluruhnya meninggal dunia atau wafat dalam keadaan syahid. Sahadah min dalil nubuhat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk dari dalil-dalil yang membuktikan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'kbara anhum al-talaba bi anhum shuhada. Dan Nabi mengabarkan bahwa mereka bertiga itu termasuk dari orang-orang yang syahid. Fa waqa'a kama akhbar, dan hal itu terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Isma'unana, ana ma asma' nafsi. Antasma'u warata bidah. Masyaallah, beliau mengatakan beliau sendiri tidak mendengar suara Allah Subhanahu بارك الله اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع اللهم, اللهم انبع به البلاد والعباد وقد كان عمر بن الخطاب يدعو الله عز وجل ويقول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه Beliau memanjatkan doa kepada Allah Taala ta seraya mengucapkan: Allahumma inni as'aluka shahada fi sabillik wa mauta fi bela di Rasulik. Di bela ya al-Madinah. Ya Allah aku memohon kepadaMu meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalanMu dan aku memohon kepadamu wafat di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulu ibnatuhu umul mu'minin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Maka putri beliau Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha wa kuntu a'jab kayfa yas'al Allah asyhadah wa Madinah. Dia mengatakan aku merasa heran Kenapa ia meminta wafat dalam keadaan syahid padahal dia berada di kota Madinah? Ai wasy-syahadah bil-qatl ala aidil kuffar. Wal Madinah darul Islam wa 'asimatul Islam. Itu maksud dia mati atau meninggal dalam keadaan syahid itu adalah terbunuh di tangan orang-orang kafir. Sedangkan dia tinggal di kota Madinah yang mana di situ berisi orang orang Islam dan merupakan ibu kota negeri Islam. Alath falamma qatlahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, alimtu anna Allah qad ajaba du'a'a. Kemudian beliau mengatakan itu putri Umar bin Khattab mengatakan, tatkala beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah di kota Madinah, maka pada saat itu aku mengetahui bahwa Allah telah mengabulkan doa beliau. rawi Abdullah al-Mazini qultu ai li Sa'id ibn Zaid wa man berkata, uh, perawi yaitu Abdullah bin Zalim al-Mazini aku bertanya, siapakah Sembilan orang yang dipersaksikan masuk dalam surga itu? Qala Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل دا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دن أبو بكر دن عمر دن عثمان دن علي وطلحة يعني ابن عبيد الله والزبير يعني ابن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف دن طلحة ابن عبيد الله والزبير دن زبير ابن العوام دان سعد ابن ابي وطاس دان عبد الرحمن ابن عوز قال قلت ومن العاشر ثم رأيه بانتاكا اكبرتايا دان سيباكه ينكس بوله فتلكأ غنيئة يعني تردد وتأخر فترة من الوقت وذلك لتواضعه لا يريد ان يقول وأنا هذا واجه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 Kemudian setelah itu baru dia menjawab saya. Wa fi Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluhum. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang pertama di antara mereka. Summa fil ahadits al-ukra jaa'a anna al-ashira aidan min al-'ashra Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah Kemudian datang juga di dalam hadis yang lain bahawa yang ke sepuluh dari sepuluh orang yang diberitakan termasuk dari penghuni surga adalah Abu Ubaidah, Amir ibn Amir, Amir ibnul Jarrah, ibnul Jarrah, radhiyallahu anhu. Fayakun al-Asrah ghair al-Nabi, sholallahu alaihi wa alaihi wasallam. Maka mereka sepuluh orang itu selain nabi sallallahu alaihi wasallam qala abu dawud rawahu al asja'i an sufyan an mansur an hilal ibn yasaf an ibn hayyan hadha alladhi taqaddam an abdullah ibn zalim bi isnadihi nahwahu tayyib imam abu dawud mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh al asja'i dari sufyan dari mansur dari hilal ibn yasaf dari ibn hayya dari abdullah ibn zalim dengan sanadnya yang semisal dengannya secara makna. Tsumma qala Abu Dawud hadatsana Hafs ibn Umar al-Nimari qala hadatsana Syu'bah 'an al-Hur ibn al-Siyyah 'an Rahman ibn al-Akhnas. Wahada Abdurrahman al-Akhnas ka'annahu majhul. Naam, iskal 'indak fi? Ma'naji. Naam. Ok. Al-Imam Abu Dawud, rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Hafiz ibnu Umar annamari ia berkata telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al-Hur ibnu Siyyahh dari Abdurrahman ibnu Al-Akhnas. Walakin al-hadits lahu shawahid walau kana Abdurrahman ibnu Al-Akhnas majhula. Meskipun Abdurrahman ibnu Al-Akhnas di sini perawi yang majhul namun hadis ini memiliki penguat-penguat dan pendukung-pendukung yang lainnya. وقال ابن حجر dan ibnu hajar mengatakan dalam kitabnya takrib beliau ini Dr. Abdurrahman bin Al-Aknas adalah seorang perawi yang mastur tidak diketahui keadaannya qala annahu kana fil masjid fa zakara 'aliyan aynal minhum dia berkata bahwa dia pernah berada di dalam sebuah masjid Kemudian ada seorang laki-laki yang menyebutkan ya tentang Ali yaitu mencelanya. Faqama Sa'id bin Zaid faqala. Kemudian Sa'id bin Zaid bangkit berdiri lalu mengatakan. Asyhadu ala Rasulillah, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul 'ashrata fil jannah. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير العوام في الجنة وسعد بن مالك يعني ابن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو faqan huwa sa'id Lalu Sa'id bin Zaid mengatakan aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku mendengar darinya Bahawa aku mendengar beliau bersabda ada 10 orang yang merupakan penghuni surga. Yang pertama dia mengatakan annabiyyu fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dalam surga di jannah. Kemudian Umar ibnu khattab radhiyallahu anhu akan masuk dalam berada di dalam surga. Utsman di dalam surga. Ali di dalam surga. Tolhak juga di dalam surga. Az Zubair ibnu al-Awwam di dalam surga. Saad ibn Malik ibn Waqqas berada di dalam surga. Dan Abdurrahman ibn Auf berada di dalam surga. Kemudian Said bin Zaid mengatakan. Kalau aku mau, aku akan menyebutkan yang, yang ke-10 Kemudian para sahabatnya bertanya kepadanya Man huwa? Siapakah yang ke-10 itu? Bahasa kata, Said pun diam Kemudian mereka kembali bertanya Siapakah dia yang ke-10 itu? Fakala. Lalu Said menjawab Yaitu Sa'id ibn Zaid Yaitu dirinya sendiri Wahada aizan fihi fa'idatun kukhra Maka di sini juga terdapat faedah yang lain, wahyia anna bid'ah wal ahtaa turduh sunan, bahawa bid'ah bid'ah itu dan kesalahan kesalahan itu dibantah dengan sunnah. Faseidu ibn Zaid radhiyallahu anhu lama sema man yanalu min Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. رد عليه بالحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعلي بالجنه فما لك ولي رضي الله عنه نعم maka Said bin Zaid ketika ia melihat seorang laki-laki mencela Ali radhiyallahu an maka ia membantahnya dengan sunnah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahwa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu itu termasuk dari penghuni surga. Lalu mengapa atau ada apa antara dirimu dengan Ali radhiyallahu anhu? Wa hakadha man dha'ana fi ghairihi min as-sahaba min ha'ula'i al-'ashra wa ghairihi yuraddu 'alayhim bis-sunnah. Demikian pula orang-orang yang mencela ya para sahabat termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga atau selain mereka, maka orang-orang tersebut dibantah dengan sunnah. وجميع البدع في الدين والاخطاء من المخطئين انما ترد بالسنن وان semua perbuatan-perbuatan bidah dan, per per bida. dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salah itu semuanya dibantah dengan sunnah wala yasrihul ihtijaj bihadha alhadith ala fadli ali illa ala qawaid ahli sunnah dan tidak boleh berdalil dengan hadis ini tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu kecuali sesuai dengan kaidah kaidah ahlu sunnah. Allahu lahu min syi'a. Ada pun orang-orang yang ekstrim dari kalangan syiah rafidza, fa'innahum yufisfuroon aghlab al-sahabah wa yufisfuroonahum. Maka mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat dan mengatakan bahwa mereka itu para sahabat tersebut adalah orang-orang yang fasik. Fa idh tujja alaihim al-ahadith apabila kita berhujjah menyampaikan hujah kepada mereka dengan hadis-hadis ini, imma an yukadzibu biha wa yarudduha. Maka mereka akan mendustakan hadis-hadis tersebut atau mereka menolaknya wa an yuharrifuha fa dan bisa pula mereka menafsirkannya atau mentakwilnya sehingga mereka mengatakan sayaquluna wa yaz'umun annaha bi syartil maut al islam haula qad irkadu wal 'iyad billah mereka memalingkannya mereka mengatakan ya mereka <mane Dieu> <sie sesudah> itu mendapatkan kemuliaan di atas Ali. Kalau mereka mati dalam keadaan Islam. Faiyukalu liha. Mereka mengatakan. Sedangkan para sahabat itu semuanya. Mati dalam keadaan kafir. Faiyukalu liha ulai akhzahumullah. Maka dikatakan kepada mereka. Itu orang-orang rafidah. Semoga Allah menghinakan mereka. Laqad fetahtu muttariq li ta'ni fi aliyan radiyallahu anhu. Kalian telah membuka jalan untuk mencela Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa ancam tazgumun muallatuhu ma'habtah dalam keadaan kalian meyakini bahwa kalian bersikap loyal kepadanya. Fatin al Khawarij azzahumullah. Alahina yuffiruna Amirul Mu'mini Ali bin Abi Talib. Sbagi ramalan Khawarij. Ya semoga Allah menghinakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menghina. Atau mengkafirkan sahabat Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, jika hajjaj عليهم ahlu Sunnah bahuahadis. Apabila ahlu Sunnah menyampaikan hujjah kepada mereka itu orang kuarin tersebut dengan hadis-hadis ini. قالوا هذا بشرط ان يكون عليا مت dengan syarat kalau ia wafat di atas Islam Faham. namun dia telah kafir dan murtad dari Islam maka Kalian tidak akan mampu menjawab syubhat orang-orang khawarid tersebut. Kecuali dengan jawaban Ahlu Sunnah kepada kalian. Wa <tuh> huwa. Iaitu. Anna man akhbar Azza wa jalla, anhu anna fil jannah. Bahawa siapa saja yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah bahwa mereka termasuk dari penghuni surga. Fahada khabarun bi anna hu yabqa ala islami hatta yabqa Allah. Maka berita ini mengabarkan bahwa mereka semua akan tetap berada di atas Islam Sampai mereka berjumpa dengan Allah SWT Dan dia tidak akan mungkin murtad dari agama Allah SWT Wahia syahadatun min Allahi lihaulahi as sohabah Annahum bi-a'yanihim fil jannah Matu al islamin ladhi kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam alini merupakan peletakan dari Allah tabaraka taala bahwa mereka seluruhnya itu individu-individu mereka seluruhnya berada di dalam surga dan bahasanya mereka kelak akan wafat di atas agama Islam yang dahulunya mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya fa naruddu bi hadhihi al ahadith ala ta'ifatay Maka dengan hadis-hadis ini kita membantah dua kelompok. Al-Rafidzah, yang mereka meyakini bahawa para Sahabat seluruhnya telah murtad, dan yang pertama adalah kelompok Rafidzah, Yaitu mereka meyakini bahawa para Sahabat seluruhnya telah murtad. Yang kedua al-Rafidzah, iaitu mereka meyakini bahawa para Sahabat seluruhnya telah murtad. Yang ketiga al-Khawarij, iaitu mereka meyakini bahawa para Sahabat seluruhnya telah murtad. Yang keempat adalah kelompok al dan dengan hadis ini pula kita membantah kelompok khawarij yang mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang bersama beliau telah murtad dari agama Allah wal iazu fahatanit ta'ifatani sababata shaqaan wa balaa'an kabiiran lil dan kedua kelompok ini telah menjadi sebab kesengsaraan dan kehancuran di tengah-tengah umat ini ولا يزالون الى اليوم dan senantiasa kelompok kedua kelompok ini masih ada hingga hari ini kambur ila fil bilad al arabiyah maka silakan kalian melihat kerusakan kerusakan yang mereka sebabkan di negeri-negeri Arab di Yaman di Irak dan di Suria dan di Lebanon di negeri Irak di Suria dan di Lebanon wa ifsadal khawaridj fi hadhihi ad dawal aidan dan Tindakan orang-orang khawarij -orang membuat kerusakan di negeri-negeri ini juga. Wa ashabat sawarat wal khuroj al al hukam dan menimbulkan orang-orang yang melakukan demonstrasi demonstrasi dan memberontak kepada para pemimpin. Al ummah fi hadis zaman maka umat zaman ini musibatnya min hatin taifatin musibah yang mereka alami bersumber dari dua kelompok ini. والفتن فيها من هاتين الطائفتين. Dan fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini bersumber dari dua kelompok ini. فَنَشَأَرُ اللَّهَ أَنْ يَقِيَ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُمَا. Maka kita wal kepada Allah Taala. Semoga Allah menjaga kaum Muslimin dari keburukan kedua kelompok tersebut. Semakala Abu Dawud, Haji Abu Kamil, Abu Fadil, Abu Al-Hussein Al-Jahdari. أبو كامل الجحدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة من المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة لم يقل اسمه وهو المغيرة بن شعبة حفظا وصيانة له فضلا Al Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Kamil ia berkata telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dia berkata telah bercerita kepada kami Sadaqah bin al-Musanna an-Nakhai ia berkata telah bercerita kepadaku kakekku Riyah bin al-Haris dia berkata aku pernah duduk di, di dekat seseorang di sebuah masjid di kota Kufa dan di sisi beliau atau di sisi orang tersebut terdapat ahlul kufah yaitu penduduk al kufah. Nah. Dan di sini ya beliau tidak menyebutkan nama si fulan tersebut ya dalam rangka menjaga beliau dan namanya adalah nama si fulan tersebut adalah al mugirah <tuh> nah. nah, ibn syu'bah. Naam Abu Kamil Fudail ibn Al Husain Al Jahdari. Semitah? Abu Kamil Fudail ibn Al Husain Al Jahdari. Wa huwa aidan ahadhu Imam Muslim fi <tuh> sahihahu dan dia juga salah satu guru alimah muslim di dalam sahihnya Tayib qala wa 'indahu ahlul kufah fajaa'a sa'id ibn zaid ibn 'amr ibn nufayl kemudian datang sa'id ibn zaid ibn 'amr ibn nufayl farahhaba bihi wa hayyahu wa 'ala as-sarir lalu ia menyambutnya dan mendudukkannya di atas kakinya ya di atas kakinya di atas singgasana atau di atas ya kursi Fa jaa rajulun min ahli al kemudian datang seorang laki-laki dari penduduk Kufah ya namanya Qais ibn Alqamah fastaqbalahu fasabba wa kemudian ia menyambutnya lalu ia mencela dan mencela Qala Sa'id ibn Zaid man yasubu hadha ar-rajul Kemudian Said bertanya siapa yang dicela oleh laki-laki ini? Kalau kalu ya subuh Ali Kemudian mereka menjawab laki-laki ini mencela Ali. Kata, 'Lah ara ashab Rasulullah SAW yusubun inda, thumma la tunkiru walla tughir. Ana semahtu Rasulullah SAW yang sedemah yqul. Wainni la ganiyul an aqul alaihi ma lam yqul. Fyasalni anhu ghaḍan ida laki Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, وساق معناههم. Kemudian ia mengatakan, tidakkah aku melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di celah di hadapanmu? Kemudian engkau tidak mengingkarinya dan tidak merubahnya? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa inni la ghaliyun an aqula alayhi ma lam yakul wa yasaluni anhu gadan idza laqitouhu sesungguhnya ya sesungguhnya cukuplah bagiku untuk mengatakan tentangnya apa yang tidak ia katakan sehingga ia bertanya kepadaku tentangnya esok ketika aku berjumpa dengannya Abu Bakar berada di dalam surga dan Umar berada di dalam surga Kemudian ia membawakan Yang semakna dengan hadis sebelumnya Wahuna Mu'atabatu Sa'id ibn li Li'akhihi al-Mughira Di sini Sa'id ibn Zayd mencela Saudaranya al-Mughira Wa qad yakunu li'akhihi Al-Mughira ibn Shuhba'udhrun Fi ta'akhiri hadha al Dan mungkin Saudaranya ini yaitu sahabat al Mukirah memiliki uzur sehingga ia agak lama di dalam mengingkari. Walasalubilnizbatilana nahu annumsika amma kana baina ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam kama syati. Namun prinsip yang mendasar di tengah-tengah kita akhlul sunnah bahwa kita menahan lisan kita dari membicarakan hal yang terjadi atau perdebatan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Sa'id ibn Zaid kalimatah 'azimah ihfazuha wa Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan sebuah kalimat yang agung, maka hafalkanlah kalimat tersebut dan pahamilah. Qala la mashhadu rajulin minhum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yang beru fihih wajuhu, iaitu dengan Nabi Alaihissalam, 'Khair min amal ahdikum rumruhu walau rummira umranulh'. Kemudian Syeikh mengatakan, 'Walhadith aira tabahulimah Muhammad fil musnad dan waghiru hadis صحيح'. Namun, kondisi seseorang dari mereka menyaksikan peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebabkan wajahnya berdebu itu lebih baik daripada salah seorang di antara kalian melakukan amalan sepanjang umurnya, walaupun ia diberi umur seperti umurnya Nabi Nuh alaihis salam. Ta'ala alaihim falas shuhbah. Ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya keutamaan menjadi para sahabat. وأن الأمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل في وصول السنة. دل برأسيه هل إتوس بجمنا إن كتبا أولياء أمم أحمد رحمه الله دل أن كتبه وصول السنة. وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة خير ممن جاء بعده ولو عمل من بعده كل عمل صالح. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala barang siapa atau siapa yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun, satu bulan, atau satu hari, atau satu jam, maka itu lebih baik daripada orang yang datang setelahnya, walaupun orang yang datang setelahnya itu melakukan semua amalan soleh. وما قاله سعيد بن زيد قد صح أيضا من قول عبد الله بن عمر. لأن أبا دكتاكن زيد سعيد بن زيد juga تلا يصحه دكتاكن عليه عبد الله بن عمر. فروى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه في سننه. ابن أبي شيبة مريوات كان في كتابه المصنف، dan ibnu majah di dalam sunannya. بسنن الصحيحين عن عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما. Dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, قال, Dia berkata, "La tasubbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wa, wa sallam, 'ala maqami fala maqamu ahadim, sa'ah khairun min 'amal ahadikum ahadikum umrah." Dia mengatakan, "Janganlah kalian mencela Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala maqamu ahadikum ahaduhum sa'ah." Tentulah berdirinya salah seorang di antara mereka, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 jam saja, itu lebih baik, khairun min 'amali ahadikum 'umrah. Itu lebih baik daripada amalan salah seorang dari kalian yang dilakukannya sepanjang umurnya. وهذا يدل على عظيم فضلهم على جميع الأمة إلى قيام الساعة. Ini, merupakan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka para sahabat dibandingkan seluruh umat setelah mereka wa sa'ati insha Allah Taala ba'd al ahadith fi dan akan datang insha Allah Taala sebagian hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut isnad hadhih thaba'ah fiha khata' an qatada 'an an anas bin manah أن أنا زملاء الشافعية القتادة أن أنا زملاء. ثم قال أبو داود حدثنا مسدد وابن مسرحث قال حدثنا يزيد بن زريع حا ثم قال أيضا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وأبن سعيد المعنى يعني اتفق في المعنى قال يعني يزيد بن زريع ويحيى حدثنا سعيد من أبي عروبة عن قتادة Malik أن Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Musaddad iaitu Ibn Musarhad ia berkata telah bercerita kepada kami Yazid Ibn Zuraim Kemudian pengalihan salat Al-Imam Abu Dawud mengatakan dan juga bercerita kepada kami uh, Musaddad ia berkata telah bercerita kepada kami Yahya iaitu secara makna. ma'na keduanya berkata Haddasana Sa'id Ibn Abi Arubah telah bercerita kepada kami Said ibnu Abi Arubah dari Fatadah bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada mereka, an Na sallallahu alaihi wasallam sahada Uhudah, bahawa Nabi kata Anas bahawa Nabi sallallahu bahawa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud, ftabi'ahu Abu Bakr dan Umar dan Uthman kemudian. Beliau diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Farajah Fathim. Kemudian gunung Uhud itu bergetar. Itu menggetarkan mereka. فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت اهود نبي وصديق وشهيدا. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memukul ya gunung Uhud tersebut dengan kakinya. Seraya berkata Diamlah wahai gunung Uhud karena di atasmu terdapat seorang nabi, seorang yang siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang yang syahid. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam Uhud jabalun yuhibbuna wa Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang gunung Uhud. Kata beliau, gunung Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Wahabi yaudzul, ala anna al-jamadat lah idraqun la nagrafuh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa benda-benda mati itu juga memiliki perasaan-perasaan yang kita tidak mengetahuinya. Allah Taala, wa in min shayin illa Yusuf bihi Walakin tidakkah huna Tasbih huna? Allah Taala berfirman, tidaklah ada suatu apapun melainkan ia bertasbih dengan memuji Rabbnya. Akan tapi kalian tidak memahami Tasbih mereka. Wakatkan yusmau Tasbihut Baam baina yaday Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah didengar Tasbihnya makanan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firul jamadat kelihah eksas, idrakul yliq bha, yunasibuha. Jadi, semua benda-benda mati itu memiliki perasaan yang layak baginya dan cocok baginya. Walis ma'na kaulhi yuhibu na, wa nuhibu, an nathab natabarak b atu b turab ihud, atau bilhassa, Bukanlah berarti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa gunung Uhud itu mencintai kita dan kita mencintainya. Bukan berarti kita pergi ke gunung Uhud tersebut, kemudian mencari berkah dengan tanahnya, dengan batu-batu yang ada di atasnya, kemudian kerikil-kerikil yang ada padanya dan pohon-pohon yang terdapat padanya. Kemayef al-Zalik bahu ikhwanin al-Muslimin min al, al, al minal juhal, az al al-Zahirin madinatil sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang jahil ketika mereka mengunjungi kota Madinah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam anasharallahu an yarsuqana alilma an nafi' maka kita memohon kepada Allah taala semoga ia memberikan kepada kita علم ينظر ما الفات دال عمل الصالح ثم قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آلي جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال ابو بكر وددت اني كنت معك حتى انظر اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنه من امتي اي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانه اول من يدخل نعم فقد قال امام ابو داود رحمه telah bercerita kepada kami Hannad ibn Sari dari At-Rahman ibn Muhammad Al-Muharibi dari Abdus Salam ibn Harb dari Abu Khalid al dalani dari Abi Khalid maula Ali Ja'dah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku Jibril alaihis salam lalu ia memegang tanganku, lalu ia memperlihatkan kepadaku pintu surga yang masuk darinya umatku." Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku berkeinginan bersamamu." ketika itu sehingga aku bisa melihat pintu tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dari umatku ai ba'da dukhulin nabiy sallallahu alaihi wasallam itu setelah masuknya nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal hadits isnaduhu da'if tetapi fadhlu abi bakr dan kedudukannya jadnah sabit utama dalam ahadis sahih. Meskipun sanad hadis ini lemah, namun keutamaan tentang Abu Bakar radhiyallahu anh dan bahawa ia adalah orang yang pertama kali masuk dalam surga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertutupkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan di antaranya adalah hadis yang telah lalu yang terdapat dalam as-sahiha. Dan di antaranya adalah hadis yang telah lalu yang terdapat dalam as-sahiha. Dan di hadis yang telah an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara abwaab al-jannah wa anna baab ar-rayyan lis-shaaimin dan di dalam as-sahihain bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pintu-pintu surga dan beliau menyebutkan bahawa pintu ar-rayyan khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa fa yud'a ahlus-salaati min baab salat ila an-qaat wa yud'a ahlus-siyam min baab ar-rayyan Kemudian dipanggil orang-orang yang salat untuk masuk melalui dari pintu yang khusus untuk orang-orang yang salat. Hingga beliau mengatakan kemudian dipanggil orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam sorgah dari pintu ar-rayal. Fasa'lahu Abu Bakr al-Siddiq, hal min harajin au ba'asin an yud'ar rajulu minha kulliha? Hal min ba'asin an yud'ar rajulu minha kulliha? Hal huna ke ba'asin, huna ke manihan an yud'ar rajul minha kulliha? Abu al Jannah? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, karena ada pintu-pintu yang khusus tadi, dia mengatakan atau bertanya, apakah ada faktor yang menghalangi mereka itu dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari semua pintu tersebut? Ilmāniq walah haraj anyud amin hakulihah, yaitu tidak ada faktor penghalang, sebab mereka semua bisa dipanggil masuk dari seluruhnya. Wa arjo an nakminhum ya Abu Bakar. Dan saya berharap bahwa anka termasuk dari mereka wahai Abu Bakar maka Abu Ja'uz haddathana Qutaibah ibn Sa'id wa Yazid ibn Khalid al-Ramli anna al-Layth ya'ni ibn Sajid, imam Ahl Misr haddathahum an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulun narra ahadun mimman ba'a ata ash-shajara taqaddama hadha kemudian al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Qutaibah ibn Sa'id dan Yazid ibn Khalid al-Ramli Bahwa Al-Lais itu Lais Ibn Sa'ad telah bercerita kepada mereka dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari orang-orang yang melakukan bayat di bawah sebuah pohon dan telah berlalu penjelasan tentangnya. Wa huna fa'idah teta'allak bin Lais Ibn Sa'ad rahimahullah, imam ahli Nusr. Di sini ada sebuah faedah yang berkaitan dengan Al-Laiz bin Sa'ad dan dia adalah seorang imam penduduk masjid bahawakan ahad al-arba'ah alladziin hum a'immatud dunya fi zaman wahid dan beliau ini yaitu Al-Laiz bin Sa'ad adalah seorang salah seorang dari empat imam ahli dunia di zamannya wa mereka adalah Al-Imam Al-Awza'i fi Syam Imam الأوزاعي في نعري شام سفيان الثوري في العراق يكذوا Imam سفيان الثوري في العراق وال مالك ابن أنس في الحجاز مدلنت جاء Imam مالك ابن أنس في هجaz وال Imam اللائيث سعد في مصر دال Imam اللائيث ابن سعد في مصر هؤلاء يقال لهم أمة الدنيا في زمانهم كانوا في زمن واحد mereka berempat ini dikatakan sebagai imam penduduk dunia di zaman mereka dan mereka hidup di zaman yang sama wa bainahuma ziyaratun wa liqa'at dan di antara mereka telah terjadi pertemuan, perjumpaan dan saling menulis atau mengirim surat ka al bain al-layth ibn wa malik seperti uh, kiriman surat yang terjadi antara al-layth ibn sa'd dan مالك بن أنس ولقاء الأوزاعي بالثوري ذلك اللقاء بين الإمام الأوزاعي مع الإمام الثوري الفائده الثانيه فائده هي الثانيه تعلمون أن mengetahui bahwa mayoritas orang-orang yang mengobarkan api fitnah Ketika memberontak kepada Utsman dan membunuhnya, mayoritas mereka ini berasal dari negeri Mesir. Harakahum minuna, abdullah ibn Sabah al Yahudi. Mereka digerakkan dari negeri Mesir oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al Yahudi. Takdham ma'akum ams, anhum zawwaru al Utsman kuban wa rasail. Dan telah berlalu bagi kalian pada pelajaran kemarin. Bahawa mereka ini memalsukan surat-surat yang bertanda tangan Uthman radhiyallahu an. Beberapa kiyahulah wa abnahuhum yetuarahun ta'na fi Uthman wa tanquslah. Maka jadilah mereka dan anak-anak mereka terus-menerus satu saling mewariskan tindakan mencela Uthman radhiyallahu an. Haja alaih ibn Sa'din fa'adhara fawail Uthman. واحيى السنه في هذا kemudian hingga al ini terus berlanjut di Mesir hingga datang al Imam Allahi sibil sa'ad kemudian dia menampakkan keutamaan-keutamaan tentang Utsman radhiyallahu an dan ia menghidupkan sunnah di dalam bab ini thumma qala hadatsana Musa bin Ismail wa tabu dzaki qala hadatsana Hammad bin Salama ha wa hadatsana Ahmad bin Sinan qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hammad تقدم عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى يعني ابن إسماعيل فلعل الله وقال ابن سنان شيخاء أبي داوود اختلفك ولا يضر اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم Kemudian Al-Imam Abu Daud rahimahullah mengatakan Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail Ia berkata telah bercerita kepada kami Hamad bin Salam ha. Dan telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sinan Al-Qattar Ia berkata telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah Dari Asim Al-Bahdari Dari Abi Salih As-Saman Dari Abi Hurairah radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Kemudian Musa berkata, La barangkali Allah fakolah ibnu Sinan dan ibnu Sinan mengatakan, barangkali Allah telah melihat kepada ahli badar iaitu orang-orang yang mengikuti perang badar Fakolah kemudian ia ber berfirman, Ikhmalu masjidul, lakukanlah apa saja yang kalian kehendaki. Fakodulawar tu lagum, sungguh aku telah maafkan kalian. Wahad fihi fadlu ahli Badr. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang dimiliki oleh Ahlul badar itu orang-orang yang mengikuti perang Badar wa fihi faedhatun dan di dalamnya terdapat faedah yang sangat penting qablah an akura al sebelum saya menyebutkan faedah tersebut aradtu an aqif 'inda hadzal hadis wa nantahi min ad saya ingin berhenti di hadis ini dan kita selesai dari pelajaran pagi ini Lakem, al-Matar gazir shadid. Akan tapi hujan sangat lebat. Wafatu عليكم أن تخرجوا بهذا المطر. Dan saya khawatir kalau kalian keluar dalam keadaan hujan seperti ini. Saatum setap kau masjid, maka kalian akan tetap berada dalam masjid. Hatta yafat al-Matar awiyatim sampai hujan agak reda atau berhenti. Wubah an nukum baqun baqun, fanaq ma'kum. Maka Karena kalian akan tetap di masjid, maka kami akan melanjutkan bersama kalian. Hadzirfun minallah. Ini adalah rezeki dari Allah. <tik> <tik> Allahu smal. Khair insyaallah. Baik. أذكر مسائل akan menyebutkan uh, satu faedah secara ringkas yang terdapat di dalam hadis yaitu hadis sesungguhnya Allah telah melihat kepada Orang-orang yang mengikuti perang Badar kemudian dia berfirman lakukanlah apa saja yang kalian mau. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Al-masalah terlebih takadmat mana fadlu ahli Badr, walaupun mereka dari ahli Jannah. Faeda atau masalah yang pertama telah saya sebutkan bahawa di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Al-masalah <tuh> terkahir permasalahan yang kedua. Qauluhu, fadz gfaru l-kum. Firman Allah, Sungguh aku telah mengampuni kalian. Para ulama, ini dalil, pada an al-Badrin, dari ahli Badr, tidak mengeluarkan kufur. Maka para ulama mengatakan bahawa ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa seorang yang mengikuti perang Badar, seorang sahabat yang mengikuti perang Badar tidak akan muncul darinya kekufuran fala yaqa fi kufri al akbar wa asy akbar maka ia tidak akan terjatuh dalam ke dalam kekufuran yang besar dan kesyirikan yang besar karena kekufuran dan ke syirik tidak masuk di dalam maghdirah sebab kekufuran dan kesyirikan itu tidak masuk di dalam ampunan wa inma alladhi yadkhul tahta al mashi'ah huwa adz-dzunub wal kabair was-shagha'ir akan tapi yang masuk di dalam bahwa di bawah al masyiah yaitu di bawah kehendak Allah Ta'ala, adalah dosa-dosa, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Qar' Allah Ta'ala inna la yang firu'an yushraka bih, wajib firu'. Ma'duun darik liman yasha. Allah Ta'ala berfirman: Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa dari mempersekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya bagi siapa yang diakehandaki. Wamin man ghafar Allahulahum madunazahik ahlu bad. Dan diantara orang-orang yang Allah ampuni mereka atas dosa-dosa yang selain syirik adalah para sahabat yang mengikuti perang Badar. Kalay juzulak anta'na fi wa'idin minhum li dhamm walahum kadghfaran. Maka tidak boleh dan tidak pantas bagimu Mencelah seseorang dari mereka karena sebuah dosa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengampuninya ibhath 'anil makhraj li nafsik ant tarilah jaran khuluar untu dirimu sendiri wajtahid Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menaati rohi wa bi asbab almaghfira. Um. Dan lakukanlah sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan. Wa an tuhassina aqidatak wa lisanak bi ashabah. Di antara sebab ampunan adalah engkau memperbaiki keyakinanmu tentang para sahabat wa an dan engkau mencintai mereka. Fa innal mar'a ma'a man seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Fi sahihain min hadits Ibn Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari, terdapat dalam as-sahihain dari Abi Musa dan dari Abi Musa al-Ash'ari dan Ibn Mas'ud, qala sallallahu alayhi wa sallam al-mar'u Rasulullah sallallahu alayhi wa bersabda, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Wa fi as-sahih aydan sahih al-Bukhari Anas ibn Malik, alladza lam sahih al juga dari Anas ibn Malik, anna rajulan ja'a fa qala ya Rasulullah mata as ada seorang laki-laki yang datang kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat, fa qala lahu wa madha a'dadta laha, Rasulullah bertanya kepadanya apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat itu Kata, "Ma, ya Rasulullah, ma, engdi kebiri amal." Kemudian, laki-laki tadi menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki amalan yang besar untuknya. Walakin ni, Allah awar Rasulah. Akan tapi saya adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya." Kata Luhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta ma aman ahbab." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai." Kata Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma farihna ba'da al-Islam bi farahina bi Kami belum pernah merasa senang setelah masuk Islam ya dengan rasa senang yang besar seperti ketika kami mendengar sabda Nabi s.a.w engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai." Summa qala Anas, "Fa ana uhibbu Rasulullah wa Aba Bakr" وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل مثل عملهم kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan maka aku mencintai rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai abu bakar radhiyallahu anhu dan mencintai utsman umar radhiyallahu anhu dan aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak mampu melakukan amalan seperti amalan mereka al mas'alah al thirdah aw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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Janganlah kamu berbuat dosa-dosa yang tidak dikehendaki Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih." Dan sesungguhnya Allah mereka: Terjatuh ke dalam perbuatan dosa Maka Allah. telah mengampuni mereka: "Janganlah kamu berbuat dosa-dosa yang tidak dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih." Dan Ya Allah Taala akan memberikan taufik kepada seorang yang terjatuh ke dalam dosa ini untuk segera bertawbat. Ith as-sahabah asra'un nasi taubatan wa asdaquhum tawbatan. Sebab para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling cepat di dalam bertawbat. Dan orang-orang ya yang paling asra'uhum Asra tawbatan wa asdaquhum tawbatan. Sebab para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi mereka adalah orang-orang yang paling cepat di dalam bertaubat dan orang-orang yang paling jujur di dalam taubat mereka. Ah wal Permasalahan yang keempat dan ini yang terakhir. Sebab hadis kisah Haatib bin Abi Balta'arohiyyah Allahu An. Sebab diri sebab disampaikannya hadis ini adalah kisah Hatib bin Abi Balta'arohiyyah Allahu An. Hatib bin Abi Balta'ah Badri min Ahli Badri Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang Sahabat yang mengikuti Perang Badar Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu min Ahli Bayatul Ridwan Hatib bin Abi Balta'ah Juga termasuk sahabat yang menghadiri Bayatul Ridwan Lama jahazan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Jaysh Lifatih Makkah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang mempersiapkan pasukan Untuk menaklukkan kota Makkah Ketua hafiz bin Abi Baltaah membuat sebuah surat yang dia kirim kepada penduduk Mekah, membocorkan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Kejayaan Maka... Wahyu ilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab, di khobar kitab. Maka datang wahyu kepada Nabi saw yang memberitahukan kepada kepada beliau tentang surat tersebut. Wa an nahu ma'amraatin min musyrikin dan bahwa surat itu dibawa oleh seorang perempuan dari kalangan kaum musyrikin. Wa kanahal kitab fi aqisat syarinya mukab'an dan surat ini dia simpan di dalam bulungan rambutnya, iaitu disembunyikan. Fakalan Nabi saw Tiga seten dari fursan Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al Owam, dan Mqdad, raziyyallahu anhum. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada uh, orang yang ahli berkuda dari Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang Ali bin Abi Talib, Zubair ibn Al awwam kemudian Al Mqdad. Izhabu ila makam keda Rawbatu Khah, makam, istimewa. Pergilah kalian ke tempat ini. Setelah itu nak merakakan maka kita maka kalian akan mendapati di situ ada seorang wanita yang membawa sebuah surat maka tangkap dia dan bawa kepadaku. aku, wahai merakakan musyriknya, dan dia adalah seorang wanita musyrik. Wallam yagtdu 'alayha as-sahabul Nabiul Salam, tlah, lham yagtdu 'alayha abun, maka para sahabat tidak Melakukan atau melampaui batas terhadapnya. Nenakaru <mereka> aqbilin al kitab. Melayatkan mereka hanya berkata kepada wanita tersebut, serahkan kepada kami surat tersebut. Kalat <mereka> maamin kitab, ma'inci kitab. Kemudian wanita tadi mengatakan, tak ada surat sama saya. Indahum khbaru rasulullah. Lo tunkirin wa minul ardi mithluk. Sedangkan bersama para sahabat itu ada berita dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan maak kitab, bermakna maak al kitab. Haddad al-Mar'a, al-Maka, al-Khidab. Klas. Nampaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan, Kamu telah membawa surat. Berarti pasti bersamamu ada surat tersebut. Anu himma an tuhrijil kitab, wa illa nujridul fiyah. Ayo nafadjiyuk. Tapi kemudian para sahabat tadi mengatakan kepadanya, Engkau keluarkan surat itu, atau kami akan menanggalkan pakaianmu untuk memeriksamu. Fakahatil mawatu, wahyia musrika. Maka, tajjard min al thiyab. Maka, wanita terusul merasa takut. Padahal dia adalah seorang wanita musyrikah Dia khawatir kalau bajunya terbuka. Allah Mahdi akhwatin al muslimah ilah sya'ri Ya Allah berikanlah petunjuk kepada saudari-saudari kami muslimah untuk menutupi ya badan-badan mereka. Fakhiratil kitab, fajau bihi ilah Nabi saw. Lalu dia pun mengeluarkan surat tersebut kemudian mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam La ilaha min Ha'if ila quffar Quraisy untuk khabarkan Nabi sallallahu alaihi Ternyata tertulis dalam surat itu surat itu berasal dari Hatib bin Abi Baldaah ia ingin mengabarkan kepada kaum musyrikin Ia mengabarkan kepada mereka tentang akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah membawa pasukan. Lam ya'jal alaihi Nabi sallallahu Namun Nabi SAW tidak tergesa-gesa menyikapi hati bin Abi Balta. Kalia hati, ma'hamalak alaah. Nabi SAW mengatakan, wahai hati, apa yang membuatmu mendorongmu untuk melakukan hal ini? Kalia Rasulullah, ma' min ahd min ashabika illa walahu qarabatun fi Makkah. Kemudian hati mengatakan, wahai Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari sahabatmu melainkan ia memiliki kerabat di kota Mekkah. Wa analas tu minhum wa innamal bihim. Wa Sedangkan saya bukan termasuk dari kerabat mereka, saya hanya disantarkan saja kepada mereka. Fa an yakuna li 'indahum yadun yani ma'ruf yahmunu bi ahli wa qarabati Maka aku dengan melakukan hal ini ingin membuat suatu kebaikan kepada mereka sehingga dengannya mereka melakukan balas budi dengan menjaga dan melindungi keluargaku dan kerabatku di kota Makkah. Wabillahi taalaamin tuhurabatan anil Islam. Demi Allah aku tidak melakukan perbuatan ini karena benci kepada Islam. Walla hubban fi al Bukan pula karena cinta kepada kebofuran. Fakalah sallallahu alaihi wasallam. Ama hada, fakat cedakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Adapun orang ini, maka dia telah berbuat jujur kepada kalian. Kkamar Umaru, bahwa syadidu fidiinillah. Lalu Umar berkata, dan Umar adalah seorang yang kuat di dalam membela agama Allah. Kana ya Rasulullah, lqad naafakhaatib, izan bi azabununuka. Dia mengatakan wahai Rasulullah Hatib telah menjadi orang munafik izinkan saya untuk memenggal lehernya. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah hatlala ala ahli badr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tadi barangkali Allah telah melihat kepada sahabat-sahabat yang mengikuti perang badar. Fa Umar ala rukbatain. Lalu, Lalu Umar pun berlutut di atas kedua lututnya Wabaka. dan menangis. Wafal Allah wa, wa Rasuluh agam. Kemudian dia berkata Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rauhul Imam Al Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari. Fadalah ala anna muallat al kuffar maka ini menunjukkan bahawa bersikap loyal kepada orang-orang kafir wa i'anatahum dan membantu mereka. Al-Mu'slimin untuk melawan kaum Muslimin, jika kana li amr apabila untuk perkara-perkara dunia, bahwa Kami ratun wadzamun, maka itu merupakan sebuah dosa besar. Walla yakunuridha tanwakufra, namun tidak menyebabkan kemurtadan dan kekufuran. Ama jika kana yasalu dalik huban fi dinim, adapun apabila ia membantu mereka karena cinta kepada agama mereka warahbatan fi dinihim wa uluhu ala alislam dan menginginkan agama mereka lebih tinggi daripada agama Islam fa hadza kekfurun wal'iazu billah maka ini merupakan kekufuran wal'iazu billah wali hadza ittfaqa alfuqaha ala adam kufra aljasus alakan kufar inda min muslimin n'am oleh karena ini para ahli fikih sepakat tidak kafirnya mata-mata yang dikirim untuk mematih orang-orang kafir dari kaum muslimin. Waktu leku fi hukmihi dan mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Fatinhom manqad yuzjan wajurab. Di antara mereka, yaitu orang yang menjadi mata-mata orang kafir dari kalangan kaum muslimin itu ditangkap dan dipenjara. Uminhom manqad yuqtal. Di antara mereka ada yang mengatakan dibunuh. ومنهم من قال يعاتب ديانه mereka ada yang mengatakan cela saja wa yahtaj biqissati hatib dan mereka semuanya berdalil dengan kisahnya hatib wa anhu wa dan beliau radiyallahu taala anhu wa rd minhu dhanbun tidak datang dari beliau sebuah perbuatan dosa falidhalika ghufira bihasanati badh oleh karena itu beliau diampuni dengan kebaikan mengikuti perang Badar. Walau karena mawqafih Hafib kufuran walhiyadulbilah, laahbaba Badran waluhudan. Kalaulah seandainya apa yang dilakukan oleh Hafib itu menyebabkan ia melakukan kekufuran. Tentulah akan pupus amalannya mengikuti perang Badar. Karena indah kau berikan jaminan aman, sebab kekufuran itu akan menghapuskan seluruh amalan kebaikan. Womma yezidu kayakinan dan di antara hal yang menambahmu semakin yakin, Allah anzalati hadiil waqiah ayat, bahwa Allah menurunkan di dalam peperangan ini sebuah ayat atau beberapa ayat. Fakar Subhan Yaaiu al amanu, la tahtkhidu aduwi wa aduukum awliya. Tulpuna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru wa hayara al-uraa yang beriman jalla kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung atau penolong-penolong kalian berikan kepada mereka kecintaan fil <tukuna> mawaddati bima ja'akum <meraku> padahal mereka telah kafir kalian memberikan kecintaan kepada mereka padahal mereka telah kafir dengan apa yang Allah turunkan fa nadahumullah wa minhum ja haafid <nerakum> bilafad al-iman maka Allah memanggil mereka dan termasuk di antara mereka adalah hafiz dengan lafaz iman fadalla ala mukhtasar fadalla ala maka ini menunjukkan muwadatul kuffar lidunya bersikap loyal kepada orang-orang kafir untuk perkara dunia Wa i'anaatuhum al-Muslimin. Dan membantu mereka terhadap kaum Muslimin. بالتجسس او غيره. Untuk menjadi mata mata mereka atau yang selainnya. لامر الدنياوي. Karena ingin mendapatkan perkara dunia. كبيرة من الكبائر. Merupakan dosa besar. وان نواليه الأمور. Dan bahawa pemimpin يعاقبه بالقتل. Menghukumnya dengan membunuhnya atau dengan memenjarakannya bima yarahu radhiyallahu kembali kepada pemimpin tersebut sesuai dengan apa yang ia pandang lebih baik. Wa bihada naktifi hatta la nutil alaihi muasalallahu sallam an nabiina. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Wafal matur ya ikhwan. Telah berhenti hujan ya ikhwan. Allah a'lam. Keluarlah dalam keadaan aman dan selamat insyaAllah.